Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till mitt program. Här lyssnar vi till Helige Ande, jag ber dig. En grupp som heter Made to Praise. Helgen som ligger bakom oss är ju pingsthelgen. Igår när jag spelade in det här var det andra pingst som var en helg där ända tills för några år sedan. En ledig dag, en röd dag i allmänackan. Och pingsten handlar ju om den helige andes kommande till den unga kyrkan. Pentecost, pingst den 50. Den femtionde dagen efter Jesu uppståndelse. Och pingsten är en härlig högtid. I söndags hade jag pingstgudstjänst i Skänninge Pingstkyrka Vi talade om den heliga andes kraft och vi sjöng en rad sånger om pingsten och den heliga ande.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 Ja, i fredags och lördags så var jag i Pingstkyrkan Uppsala tillsammans med många representanter för Guds underbara folk som vi alldeles nyss hörde i sången. Det var nämligen så att Pingströrelsen, Pingst FFS, fria församlingar i samverkan hade sitt rådslag, sitt år, sin årskonferens i Uppsala Pingstkyrka på Sankt Persgatan. 10 minuters promenad från järnvägsstationen i Uppsala. Vi fick rapporter och fattade olika beslut och mötte predikningar, sång och inspiration. Pingst FFS, den svenska Pingströrelsen, har för närvarande 85 000 medlemmar i Sverige. Och... När det gäller den världsvida kyrkan numera så räknar man med fyra olika liksom, grenar i kyrkofamiljen. Det är katolska kyrkor, lutherska kyrkor, ortodoxa kyrkor och pingstkyrkor. Och pingstkyrkorna, det kan vara ganska stor skillnad mellan dem, eh, omspänner cirka 500 miljoner medlemmar runt om i världen. Och här i Svenska Pinststörelsen fick också vara med under den här helgen om byte av ledare eller föreståndare. Pelle Hörnmark, Pingstföreståndare i Jönköping tidigare, har varit ledare för pingst FFS under åtta år men lämnade sin tjänst nu och Daniel Alm, pastor i Pingstkyrkan Västerås, tillsattes i tjänsten som föreståndare. Det var mycket intressanta och givande samlingar när både Pelle Hörnmark avtackades och Daniel Alm hälsades välkommen in i tjänsten. Den största enskilda frågan under rådslaget var kanske ett beslut om en gemensam pastorsutbildning med Svenska Alliansmissionen, SAM, och Evangeliska frikyrkan, EFK. Örebro-missionen, ett av samfunden i EFK, har ju i många år haft Örebro missionsskola, en pastorsutbildning och missionärsutbildning och även en... Örebro Teologiska Högskola. Nu är var förslaget att smälta samman de tre samfundens pastors- och ledarutbildning i någonting som man kallar för Akademi för Ledarskap och Teologi ALT. En fyraårig utbildning som också ger teol Teolcandi alltså, eh, eh, Akademiska Högskole poäng. Hanna Hermansson, dotter till goda vänner och bekanta till mig, passorsparet Lasse och Helen Hermansson åt Vida Berg. Hanna går i andra årskursen på ALT och berättade livfullt och inspirerat om studierna. Det är teori och praktik hand i hand. Man är hela tiden knuten till någon församling där man har praktik och kontakt varje vecka och har en mentor. Och hon eh, knuten till eh, Pingstkyrkan i Sollentuna och har som mentor pastor Marika Reid. Ja, det var ett eh, viktigt beslut och sen var det ju massor med pratstunder med gamla och nya vänner under mat och kaffepauser förstås. Här lyssnar vi på en sång till om Guds familj och det är som sjunger för oss. Vi är systrar och bröder, vi är. Tack till och På rådslaget jag var med om så betonades det givetvis mycket att eh, kyrkan och pingsrörelsen får inte fastna i interna frågor utan måste hela tiden ha siktet på att nå ut, att vara i samhället, fungera och nå nya människor. Får jag läsa för dig en av mina dikter som heter Vägens folk som knyter an till detta. Han var vägen och ute på vägarna. Jag är förlägen och för väggarna. Hans kyrka var stranden, stigen och berget. Vår är så väl byggd i centrum vid torget men inom hus och knappast längre världens ljus. Och vägens folk blir väggens klubb och livets bröd blir mandelkubb med kaffe, saft och tårta.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 från vårt monopol och våra kyrkorum. I världen sänd ut det att växa. Det var alltså dikten Vägens folk. Vi lyssnar på en härligt musikalisk och starkt andlig sång. Livets ord sångare sjunger, vi ger våra liv. Det handlar om att ta tron och tjänsten på allvar. Söker ett Jesus och tron finns ju i våra liv mitt i livets förtretligheter. Igår förmiddag hade jag ett telefonsamtal med Inga, drygt 80 år. En av mina goda vänner, medlem i en församling. Hon hade för några dagar sedan ett trafikmissöde där hon körde ut och krockade med en bil som hade företräde i trafiken. Det blev inte jättestora personskador men hennes bil blev kvaddad. Och hon kom på sjukhusbesök. Inga brutna ben men lite mörbultad och med lite skador i muskler och så vidare. Och när jag pratade med Inga så var hon lite deppig. Det var ju lite tråkigt att det här hände. Hon, var, hon är beroende av sin bil och det ena med det andra. Det är mycket trassel och sen mitt i allt sammans när vi pratade vid så sa hon till mig: På något sätt så var det kanske meningen. Och så berättade hon om att hon åt lite mat i matsalen på sjukhuset innan hon får hem. Och där satt hon vid samma bord som en kvinna, mycket svårt sjuk och som bara hade hopp om att leva kanske den här sommaren men inte längre. Och hon fick samtala. Och be för den här kvinnan och be om frälsning mitt i matsalens larm och människor som rörde sig och gick där. Och den här kvinnan som hade fått uppmuntran och förbön och frälsningsvägledning sa, Tack! Vi ses kanske i himlen. Och så säger Inga, Det var kanske meningen att det här skulle hända. Det här tycker jag är ett ett bra exempel på kristen tro när den är riktig det handlar inte om att glida fram genom livet i en gräddfil utan några motgångar det handlar om att på det sätt mitt i allt vardagsliv och allt av förtretligheter som händer varje människa kunna se Guds hand och Guds kärlek och Guds omsorg. Den kände härlige prästen Karl-Erik Salberg känd från Klara Kyrka, sjungen här för oss: Ha, tack O Jesus. Ha, tack O Jesus, att du mig givit och makt och rättighet att vara din. O när jag har dig, då har jag liv. För mig fattas ingenting, Lott du är min, i med och motgång, vad än mig möter, så har jag rättighet att vara. vara Om man väckter åter mig eller prisar, ingen din blått är min Och har jag guld och gröna ängar så har jag rätt att vara och är jag fattig och utan pengar, betyder ingenting, blot du är min. Vi har ju en följetong i programmen här och det är boken Gjord i Herrens Revolutionär av Iva Lundgren. Uppläsare är Sibylla Pettersson. Vetlanda och inspelning som jag gjorde med henne för cirka fem år sedan. Och här lyssnar vi på berättelsen med Sibylla. Vår huvudperson, Georg Gustafsson, har kommit till insikt om det syndfulla liv han lever och att en revolution inte är lösningen på hans problem. Han kämpar emot sin längtan efter den befrielse från oro och ångest som han anar finns där hos salvationisterna på Frälsningsarmén. Han lever ett dubbelliv, är den tuffa hård och ibland bland kompisarna, men gråter och sjunger om Jesus i sin ensamhet. Han orkar inte längre utan bestämmer sig för att ta sitt liv. Färdig att från båten hoppar i sjön hindras han av att någon håller honom tillbaka och han hör en röst som säger att han är ämnad för andra uppgifter och han förmår inte att fullfölja sin handling. Kampen fortsätter och till slut öppnar han sitt hjärta för mor och far. Där hemma i Karlsfors bestämmer han sig för att gå fram till botbänken i Frälsningsarmen på söndagskvällen. Och där får han uppleva en förvandling. När måndagsmorgonen kommer sprider sig ryktet snabbt på Lundbergs mekaniska att Ge har ju blivit frälst. Och när revolutionsgänget inte kan övertala honom att hänga med till Gästis på eftermiddagen inser det lite slokörade att det förlorat sin supkamrat. På lunchrasten var det som vanligt ett väldigt stoj i matserveringen nere vid torget. Maten var usel och jobbarna kommenterade både den och personalen högljut och fräckt. Det hörde till dagordningen och Georg hade aldrig bekymrat sig över den saken. Nu satt han vid bordet med sin portion framför sig och en tanke slog ner i hans hjärna. Nu när man är frälst ska man förstås be Gud välsigna maten. Han tvekade en sekund. Ja, tänkte han. Jag kan väl knäppa händerna under bordet, det går väl lika bra? Gud ser och hör mig ju i alla fall, även om jag ber tyst. Men nej. I nästa ögonblick stod det solklart för Georg. Skulle han vara en kristen så skulle han då inte hymla med sin kristendom. Han lade upp sina sotiga nävar på bordskanten och knäppte dem lika frumt som han gjort som barn hemma i Karlsfors. Och så började han bedja med hög och klar röst så det hördes i hela matsalen med samma ord som han lät sig av sin mor. I Jesu namn till bords vi går, välsigna Gud den mat vi får. I Jesu namn, Amen. Det blev dödstyst i den bullriga matsäderingen. Vad var detta? Är han inte riktigt klok? Där sitter revolutionären Georg och ber som en söndagsskolsunge. Varenda en i matsalen kom av sig. Det dröjde en lång stund innan ljud- och bullernivån var uppe i sina normala värden igen. Men den dagen grundlade Georg sig själv ovetande en ny tradition i arbetarserveringen. Från måndagen och så länge som Geoy var kvar på Lundbergs mekaniska rörde ingen en matbit på Lundfrasten förrän Geoy knäppt händerna och bett bordsbön. Det blev lördag igen, den första sedan Geoy blivit frälst. Han åkte hem till Karlsfors för att hälsa på mor och far och berätta om sin omvändelse. Det var en helt annan geo som tog mor i famn denna lördagseftermiddag än den som lämnat hemmet en vecka tidigare. Kristina tyckte att han inte bara så gladare ut utan också friskare. Geos yngre bröder Simon och Ragnar tittade storökt på sin storebror som kommit hem från stan och nu satt vid köksbordet och sjöng läsarsånger tillsammans med föräldrarna. Han som ofta hade fräst och svurit åt dem var plötsligt vänlig och mjuk. Och vad de såg gjorde djupt intryck på dem. Och det skulle inte dröja länge innan de gick samma väg som sin storbror. Georg tog en promenad genom sitt gamla Karlsfors. Han träffade bekanta, hälsade och pratade. Han såg på det lilla samhället med nya ögon- hade lust att ta varenda människa i farm. Plötsligt hajade han till. Vem var den unga kvinna som stod på verkmästervillans veranda? Med en ilning genom hjärtat såg han hur hennes ljusa lockar svepte över de smala axlarna när hon vred på huvudet. Jo, det var hon, Gärda. Och han kom ihåg den där underliga dagen för flera år sedan. När han jobbade som sågare på sågverket här hemma i Karlsfors, han var bara 15 år då, och arbetade ihop med förstesågaren Algot Bergström, en från helgelseförbundare. Precis som om det varit igår kom man ihåg Algots ord. Sågen gick på tongång en stund. Det luktade koda och terpentin och färsk sågspån. Och hårtussarna som stack ut ur öronen på Algot var överdragna med ett tunt hölje av vitt trädar. Algot kliade sig i näsan och så vände han sig till Jehoj och sa allvarligt. Du, Jehoj, jag ska tala om en sak för dig. Du ska bli frälst en dag, du. Och jag vet vem som ska bli din fru också. Du ska gifta dig med Gärda. Verkmästarens dotter. Georg blev överrumplad och protesterade allt vad han kunde. Aldrig i tiden, är du inte klok? Han slog ifrån sig. Men Algot lät sig inte rubba. Ja, du ska få se Georg. Gud har visat mig en hel del han. Du ska bli frälst och du ska bli ledare för många människor i Värnamo. Georg slaktade in stegen. Här stod Gärda på verandan och han var på väg mot henne. Det var länge sedan de träffats nu. De hade ju gått i skolan tillsammans och varit lekkamrater. Men på senare år hade kontakterna varit ganska sporadiska. De hade setts på någon danstillställning i Värnamo eller stött ihop på stan där hon arbetade som sömmerska. Visst gillade han henne, men inte tur om saken. Men... Han levde ju om på sitt vis, påverkad som han var av den allmänna trolöshetsförkunnelsen och den fria kärlekens apostlar. Men med hjärta var det något annat. Nu hade hon sett honom. Deras blickar möttes. Georg gick fram mot huset upp mot verandan och hälsade på henne. De små pratade en stund om lite av varje. Och så småningom kände jag att han måste bekänna färg för henne. Gärda, vi har ju haft lite kontakt med varandra men nu har jag blivit frälst. Så nu är du väl inte längre intresserad av mig? Han tittade in i hennes vackra blåa ögon. Och plötsligt såg han att det höll på att fyllas med tårar. Gärda vände bort ansiktet. Er, jag vill också bli frälst. Kan du inte be för mig? Minuten efteråt låg de båda ungdomarna på knä på verandan och bad till Gud om frälsning för Gärdas själ. Hon snyftade och grät och plockade fram en liten nästuk för att torka tårarna. Och Geo bad och försökte så gott han kunde leda henne till tro på löftesordet. Att var och en som okallar Herrens namn ska vara frälst. Hennes kamp blev inte så lång och svår som Geoys hade varit. Efter en stund tackade hon Jesus för att han med sitt blod renat henne från all synd. Och samma glädje som Geoys hade, hade börjat sprida sig som en ljusstrimma i hennes eget inre. Det ryste sig upp och Gärda sig i nästuken. Hon tittade på Geoy och han på henne, båda lika överraskade och lika glada. Vi träffas snart igen, sa Geoy när han tog farväl. Ja, det gör vi, svarade Gärda med ett leende som Geoy inte skulle glömma på ett bra tag. En ny värld och ett nytt liv höll på att öppna sig för Geoy. Och med sinnena vidöppna vandrade han in i allt det nya. Allt hans gamla hat och all hans ilska var som bortblåsta. Han sen kände sig glad jämt. Och lika frimodig som han tidigare varit när det gällt kampen för revolutionen, lika orädd vittnade han nu för alla som han kom i kontakt med om frälsningen. Det betydde inte att han gett upp sin övertygelse om att orättvisorna i samhället måste bekämpas. Fortfarande såg han revolutionen som enda vägen till jämlikhet och broderskap. Och en och annan av hans nya vänner bland de kristna sneglade lite misstänksamt när de såg att brand eller stormklockan stack upp ur Georgs kavajficka. Han fortsatte att läsa båda tidningarna. Men han slutade upp att sprida dem. Så småningom reagerade han allt starkare mot alla de kristendomsfientliga artiklar som fanns i de båda publikationerna, liksom de ofta förekommande svordomarna, och slutade till sist upp att köpa dem. Men frälsningsarmékåren i Värnamo hade fått en brinnande rekryt som var med och ropade halleluja så ofta tillfälle björs och deltog med vittnesbörd och sång så mycket han hann. Trots all denna frälsningsglädje och entusiasm hade Georg ändå vissa problem med att aklimatisera sig i salvationistmiljön. För det första var han ju ingrot fientlig till allt vad uniformer och militära attribut hette. Rangordningen och de militära titlarna upplevde han också som motbjudande. Att titulera en broder i Kristus, kapten eller major eller överste, det gick inte att förena med Georgs föreställningsvärld. Men arméfolket såg förstås vilket ledarämne det får tag i, och en dag uppsöktes Georg av en överste från Stockholm, som ville intressera honom för att söka sig in på krigsskolan och utbilda sig till officer. Det verkade både lockande och en aning smickrande men Geo kände att han måste tacka nej. Han skulle inte kunna leva ett liv i uniform, inte ens i frälsningsarmens som ändå var den mest hedervärda man kunde tänka sig. Problemen löste sig på sitt eget lilla sätt. Slaktandet på den europeiska kontinenten tog äntligen slut och världen började inrätta sig för lite mer normala umgängesformer. Det blev en omställning som fick konsekvenser för miljoner människor i många olika länder. En av dem var geoj. Lundbergs mekaniska hade levt uteslutande på export av krigsmaterial. Nu slog denna lukrativa marknad igen över en natt. Georg och hans kamrater blev arbetslösa. Till råga på missväxt, allmän varubrist och spanskans fortsatta härjningar gjorde arbetslöshetsböket entré i många redan hårt drabbade arbetahem. Jag hittade ingen sysselsättning i Värnamo utan flyttade hem till föräldrarna i Karlsfors. Där lyckades han efter en kort tid få jobb med att hugga bränslekommissionsved i skogarna. Det var hårt men friskt och gjorde gott i både lungor och tarmar. När han jobbat i skogen ett tag och fått ordentliga valkar i nävarna blev en sågarsyssla ledig i Karlsfors och Georg fick den. Han var tillbaka till ordnade förhållanden igen och det blev naturligt att han engagerade sig i den frikyrkliga verksamheten hemma i Karlsforsbygden. I grannsamhället Hörle fanns en liten kristen ungdomsförening som var ansluten både till Svenska missionsförbundet och Svenska alliansmissionen. Det var den närmaste grupp där Georg kunde uppleva andlig gemenskap. Han hade inte mer än ett och jämt blivit intagen i föreningen förrän han döst till vice och sammankallande. I praktiken betydde det att han nu var ledare för traktens kristna ungdomar. Med all sin intensitet och frimodighet kastade han sig in i sin nya uppgift Mötesverksamheten intensifierades. Det kom en ny glöd av ungdomarna. Många blev frälsta. Och bland dem Geoys bröder Simon och Ragnar. Och flera av hans arbetskamrater. En evangelist från Helgelseförbundet, Emanuel Pettersson, var det synliga redskapet till många av dessa omvändelser. Men också Geoys fick föra flera till tro på Herren Jesus. Bibeln var nu Geoys ständiga lektyr. I den läste han bittida och sent, stryk under och lade på minnet och grävde djupt i dess innehåll. Bibeln ska bli mitt rättesnöre, brukade han säga. Jag ska inte rätta mig efter vad folk säger, bara efter Guds ord. Det dröjde inte länge förrän den inställningen orsakade problem för Geoys. Värst var det med dopet. Ju mer han läste i Bibeln om dopet desto svårare var det för honom att fodra att stämma med den undervisning han själv fått och den lära och praxis som var allmänt förhärskande runt omkring honom. Han försökte behålla problemet för sig själv i det längsta. Han studerade i Guds ord, han bad och han grublade. Han kunde inte komma ifrån det bestämda intrycket att dopet skulle följa på omvändelsen att den gamla syndamänniskan skulle begravas med Kristus i dopet och så uppstå med honom till nytt liv. Så undervisade ju aposten Petrus och så praktiserade man dopet i den första församlingen i Jerusalem. På samma sätt undervisade ju Paulus vart han kom på sina missionsresor och i sina brev. Georg kände i sitt innersta att han ville följa detta mönster som han sett i Bibeln. Men så snart han började tala med sina närmaste om saken stötte han på bestämd patrull. Det fanns inga människor med baptistisk dopuppfattning att samtala med. I hela Värnamo fanns inte en enda baptist. Vart vände sig med sina frågor böttes han av kompakt oförståelse om inte fientlighet. Han började med att diskutera saken med sin kära gärda. Jag är lutheran, det ska du veta, och det tänker jag förbli, sa hon. När Georgs mor fick höra om hans nya funderingar blev hon alldeles utom sig. Hon bönföll honom att ta sitt förnuft i fånga. Jag som har varit så glad och lycklig för att du har blivit frälst. Ska du nu vålla mig denna sorg, snyftade hon. Det hade varit bättre för dig att du aldrig hade blivit omvänd. För då hade du lättare kunnat förras till rätta än när du nu blivit gripen av denna villfarelse. Och så grät hon. Men kära mor, försökte jag. Jag är ju frälst. Jag tillhör ju Jesus. Jag vill bara följa honom. På den väg som han visar. Men ingenting hjälpte. Emil försökte förmana sin son, men inte heller han kunde ge tillfredsställande svar på Geojs frågor om hur bondopet kunde förenas med Bibens undervisning. Så småningom spred sig i vida kretsar att ungdomsföreningsledaren Geoj var på farliga villovägar– en dag kom det ett brev till Georg från själva kyrkoheden. Han hade hört talas om det anfäktelse som den unge mannen råkat in i och ville nu säga sitt hederord till hans vägledning. Han förmanade honom att inte vika av från fädernas stigar och uppmanade honom att för sin mors skull, sin kyrkoheders skull och sin moderkyrkas skull vända vederdöparna ryggen. Men Georg kände sig lika lite lugnad av det brevet som av de andra råd han fått. Georg brottas med tanken på troendedopet och här sjunger jag och min kusin Inger Den som tror och blir död, han ska bli frälst. Den som tror och blir död, han ska bli frälst.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 Då ska du få den helige ande. den dig och låt döpa dig. Då ska du få den helige ande. Den som tror att bli död, han ska bli fräsch den som tror att bli död, han ska bli fräls. den som tror att bli död, han ska bli fräl. den som tror att bli död, han ska bli fräls. Jesus tog, men han uppstod sig. Så för vi dö och uppstår i dopet Jesus dö, men han uppstod sen. Så för vi dö och uppstår i dopet när du dör. Den blir också det. när du döds, blir du iklädd Kristus, och Kristi renhet, den blir också ditt, den som tror om bli död. Agneta Strandsjö, dotter till Göte Strandsjö, sjunger för oss för tröstansfullt. I andakten vill jag ha som tema, det är inte åren i livet som räknas, utan livet i åren. Ibland så talar vi om gamla, gamla människor som om det vore en poäng att bara bli så gammal som möjligt. Men det kan vara värdefullt, men det är ju inte åren i livet som är det viktiga, utan livet i åren. Och jag läser för dig ur ordspråksboken kapitel 3 några visdomsord där det står så här Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta Förlita dig inte på ditt förstånd Räkna med honom på alla dina vägar Så ska han jämna dina stigar Var inte vis i dina egna ögon Vörda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp. Kraft åt alla dess ben. Vi ska använda förståndet. Men vi ska förtrösta på Herren. Låt honom ge dig liv i dina år. Om de blir många eller få. Låt oss bedja. Tack Herre. För din kärlek och din omsorg Hjälp oss att ha en tro och en kristendom Som är verklig Som ger kraft i vardagen Och som ger förtröstan Även när förtretligheterna Finns där i livet Amen Tack för att du har lyssnat Vi avslutar med Gunn och Inge Ström Som sjunger Herre kär tag min hand Gunno Ingeström är om någon vecka Aktuella på besök i Pingskyrka Norrköping Torsdag onsdag kvällen den 25 maj klockan 18 Har det så bra! Herre kär, tag min hand Herre kär, tag min hand Led mig hem till ditt land I mig själv är jag arm Genom stormar och brus Led mig du med ditt ljus Låt min själ finna ro Slåken att Till ditt hjärna